Ioan, uh, un demnător ne vorbește despre El ca fiind pâinea vieții, și tot El, și tot în aceste Evanghel, ne vorbește ca fiind apa vieții. Aceste două elemente care viața poate fi <coughs> întreținută fără pâinea și apa, uh, viața nu e posibilă. De aceea cuvântul ne vorbește într-un alt loc, zice până și apa nu îți va lipsi. Nu e vorba numai de pâinea care o muncăm noi zilnic. Vom vedea din cuvântul care va fi acum. În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 53,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 Cum înțelegem noi aici cuvântul când el spune că el este pâinea vieții? Sigur că cei care l-au ascultat nu au putut să priceapă nimic, pentru că când îl privea fără credința că el este Dumnezeul venit în trup, nu puteau să priceapă cum un om să spună că el este pâinea vieții, și ca cineva să trăiască veșnic, trebuie să-i mănânce trupul și să-i bea sângele. Era ceva care omul, fără credință, rămânea nu știa absolut niciun cuvânt să mai răspundă. Evanghelistul Ioan, spre deosebire de ceilalți evangheliști, el își începe cartea cu acel cuvânt care spune La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Pe acest cuvânt pe care Ioan îl spune, putem să ne dăm seama că cuvintele Scripturii sunt cuvintele lui Dumnezeu. Bine, vorbește că tot ce există, toate s-au făcut prin cuvânt. Tatăl Dumnezeu a vorbit și fiecare lucru pe care Tatăl l-a făcut prin cuvânt, acel lucru s-a și văzut, așa cum Tatăl l-a dorit, așa cum El l-a vrut să fie. La început era cuvântul. Deci, primul gând merge acolo... La început, ce era? Cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Deci, înainte de a fi ceva, nu era nimic decât cuvântul lui Dumnezeu. Deci, când se vorbește de multe ori, chiar și în rugăciune se aude cuvântul ăsta, El, Domnul care... Dintotdeauna a fost bucuria și desfățarea Tatălui Ceresc. Se înțelege că înainte de a exista ceva în întregul Universul, Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era bucuria și desfățarea Tatălui. E foarte interesant lucru să deștiud. Și când Tatăl a hotărât să creeze ceea ce se vede. Toate s-au făcut prin acest cuvânt care este Hristos, Domnul, cuvântul. În cartea Apocalipsei, unul din numele pe care el, Domnul Isus, îl are, îl spune și, și în numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Deci, e foarte important de știut acest lucru. În alt verset spune așa, căci omul va trăi nu numai cu pâine și apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci, cuvântul e ceva ce omul firesc și pământesc nu are cum să priceapă, pentru că este vorba de ceva spiritual, ceva ce aparține Duhului, ceva ce nu din lumea care se vede în care ne aflăm, în care noi am venit așa cum ne vedem. Ne întrebăm cum va fi pentru noi după ce vom pleca din această viață. Sigur că în ce privește materia, partea asta care se vede, asta nu va mai fi. Va fi ceva care nu se mai potrivește cu ce este aici pe pământ. Așa se înțelege de ce când apare o vedenie, când un înger se arată sau citim în Scriptură, Domnul care în Vechiul Testament, pe muntele Sinai, s-a arătat, s a, arătat, a stat de, cu Domnul, dar... Ne întrebăm cum au apărut, în ce fel. Sau cazul cu părintele Avraam, cei domnul și cu cei doi îngeri care s-au oprit la Avraam, au stat la masă, îngeri au plecat, domnul a rămas cu Avraam de vorbă. Deci, e vorba de ceva supranatural. E foarte interesant, lucrul ăsta v-am povestit, că și eu am avut asta atunci când rușa a fost să mă împuște, când mi s-a strigat de către înger, strig la Domnul Isus, și în clipa când am strigat, l-am și văzut doar la trei metri dacă era, a intrat și m-a prins și m-a scos din mijlocul lor. Deci, și ea închipi ca și îl dorește. Deci, la cuvântul Lui, absolut tot ce spune, tocmai așa și apare. Când citim în Vechiul Testament despre felul cum s-a arătat, cum este scris și Îngerul Domnului, când întâlnim în Vechiul Testament cuvântul Îngerul Domnului, acolo este vorba despre Domnul Iisus, El este Îngerul Domnului, adică cel pe care Tatăl, îl trimitea pentru anumite lucruri care urma să fie făcute. E, greu putem pricepe, sigur numai că trebuie cu foarte multă grijă și e, așa starea sufletească trebuie să ne fie mult mai liniștită și mai aproape de Domnul, de ce avem nevoie de foarte multă rugăciune înainte de a citi Scriptura, ca atunci când citim să avem bucuria, ca aceste lucruri care sunt supranaturale naturale să le putem pricepe și să le putem avea în sufletele noastre. E foarte interesant. Domnul Iisus spune, sigur, mi se duce gândul la multe versete, dar vreau să amintesc numai așa din ele. Le-am dat cuvântul tău. Acest lucru nu e vorba că dacă e vorba de cuvânt să-l asemănăm cu cuvintele oamenilor, nu pricepem nimica. Dacă am avea atâta cunoștință de la toți oamenii învățați ai lumii, să ne fie capul plin de tot felul de cuvinte, de la toți cei care au fost pe pământul ăsta mari, oameni, deștepți filozofi, nu ne ajută la nimic aceste cuvinte când este vorba fie când te afli într-o primej într-un necaz, într-o situație în care ceri un ajutor și rostești cuvintele lor sau numele acestor oameni care au lăsat atâtea învățături sau cuvinte. Nu îți vine nimeni în ajutor. Dar când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, pe dată când te afli într-o situație și e foarte interesant în Biblie, pentru orice împrejurare, pentru orice încercare, pentru orice lucru de care noi avem nevoie, în Scriptură sunt cuvinte. Și Duhul Sfânt care este în noi, ia acel cuvânt din Sfânta Scriptură și îl rostești. În încercarea în care te găsești, adică potrivit cu încercarea în care te afli, sau potrivit cu o dorință pe care o ai, dar vii cu un cuvânt al Scripturii și pe dată cum ai rostit cuvântul în Scriptură, ce ai cerut pe dată și apare. E foarte interesant de știut acest lucru, dar asta se întâmplă numai și numai cu cuvintele Scripturii, să știți. De aceea am spus mai înainte, putem fi plini de tot felul de cunoștințe de ale oamenilor, cuvinte și învățături de ale oamenilor care nu au nicio bază biblică, nu ne ajută la nimica în situații deosebite dacă când vrem să cerem ceva. Nu. Oamenii când gândesc și cred că dacă mă rog și cer la un oricare, un, lumea asta este plină prinde atâtea creză, mă ascultă, cine se te ascultă? La Dumnezeu există rânduială. El pentru lucrarea pe care Tatăl o are de făcut pentru noua creiație, pentru noua zidire, pentru împărăția care va rămâne la ei finit. Toată lucrarea aceasta a fost încredințată Domnului Isus, Mântuitorul nostru. El este Marele Preot. El face această slujbă de mântuire, de răscumpărare, de înfiere, de ocrutire, de, de pază, până... Chiar și la înviere, cuvântul vorbește aici că tot lui i s-a încredințat și învierea Sfinților. Foarte interesant. Zice, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dar arată pentru cine Deci tot ce-mi dă Tatăl și va ajunge la mine. Mântuitorul Iisus vine și spune acel cuvânt și eu zice, îl voi învia în ziua de apoi. Bun. De ce trebuie să știm noi toate aceste lucruri? Pentru că dacă nu cunoaștem valoarea cuvântului Lui Dumnezeu, atunci nici credința noastră nu poate avea valoare. Valoarea credinței e numai pe măsura în care credem ce spun scripturile. Dacă cuvântul scripturii pentru mine este cuvântul Lui Dumnezeu, și știu că acest cuvânt este cuvânt viu și Dumnezeu vechează asupra Lui când eu îi cer Domnului ceva potrivit cu ce este scris în Scriptură, El îmi răspunde pentru că este cuvântul Lui dat acolo iar eu mi-am pus încrederea în acel cuvânt și când mă găsesc într-o situație sau am nevoie de ceva potrivit acelui cuvânt și îl spun Doamne, de pildă El, Domnul Isus a spus Oriunde veți fi doi sau trei adunați pentru numele meu, sunt și eu acolo. Și noi obișnuim în rugăciune și spunem, Doamne, în numele Tău ne-am adunat, Te rugăm vino în mijlocul nostru. Când am spus cuvântul acesta, Doamne, în numele Tău ne-am rugat sau ne rugăm, e limpede, El a spus acest lucru, ori de câte ori veți adunați pentru numele meu, acolo sunt și eu. Și îi mulțumim lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, îți mulțumim că ești în mijlocul nostru. Uh -huh. Întrebarea, de unde vine acest bun, Ce îl vedem că este cu noi? Nu îl vedem, dar practic el este, prin cuvântul care ni se descoperă, prin bucuria pe care o simțim în sufletele noastre, prin dragostea care se aprinde, o vedem cu în adunare, venim de acasă așa cum venim, cu sufletul mai reci, mai dezorientat, așa cum fiecare știm că venim. Dar aici totul se pune în ordine, starea noastră sufletească și în ce privește credința devine mai vibrantă, mai puternică și în ce privește bucuria la fel, ea își, o vezi bine că și are locul ei cu adevărat în suflet, după aceea vezi cum în suflet dragostea de Dumnezeu se aprinde din ce în ce tot mai mult și simți o deosebită plăcere și o mulțumire adâncă în suflet, întrebarea se pune, de unde vin toate acestea? Ce sunt toate acestea? Ele nu sunt altceva decât uh, efectul cuvântului care prin Duhul Sfânt ne este descoperit și asta înseamnă pâinea. Cu această pâine se hrănește omul nostru din lăuntru, nu cu pâinea care o adună de pe lanurile, de pe pământ, și cu pâinea care este în Sfintele Scripturii, e cuvântul lui Dumnezeu. E așa plăcut să poți să ai această înțelegere, de aceea cei născuți de nou, ei nu pot trăi fără cuvântul lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă, ca să nu am Biblia cu mine, dar eu cunosc Scriptura, cuvântul pe care îl citesc, Biblia mă asigură, cuvântul ne vorbește despre Domnul Isus. Că le vorbea ucenicilor, nu puteau să țin în minte toate lucrurile despre care el le vorbea, dar cuvântul spune că atunci când ei se găseau într-un loc sau potrivit unui cuvânt pe care el le-a vorbit și Duhul Sfânt le aducea aminte de cuvintele spuse de Isus, și ei potrivit cu acel cuvânt pe care Duhul Sfânt le arăta, ei erau izbăviți sau se bucurau și așa mai departe. Deci cel care e în primă în noi, cuvântul este Duhul Sfânt. Și tot Duhul Sfânt este cel care, uh, permanent, eu, cuvântul este pâinea, dar Duhul e cel care ia din această pâine și îmi hrănește sufletul. Chiar dacă, să zic, nu am Biblia, dar îl am în mintea mea cuvântul, l-am citit, nu -l pot ține minte, că așa e. dar Duhul, El e cel care îmi amintește și amintindu-mi, credința mea e în ce îmi spune Duhul Sfânt, în acel cuvânt care cândva, fie că l-am citit, fie că l-am auzit, dar care mi-a plăcut și l-am primit cu bucurie în inima mea. Și Duhul Sfânt, acel cuvânt mi-l pune în față și sufletul meu este liniștit. Așa am petrecut noi ani de rândul în închisoare, fără Biblie, pentru că n aveai cum acolo să ai așa ceva, dar în inimă și în, în mintea noastră cuvântul exista. Și Duhul Sfânt permanent permanent de-acolo lua și mi-aducea în față și asta era pâinea cu care noi zilnic ne hrăneam și încă cum, parcă mult mai bine și mult mai plăcut decât cum e acum când suntem liberi și avem Biblia în față. Da? De aceea, uh, iar ceea ce se face la cirace ce de taină, sigur, aceasta este un lucru văzut, e un lucru care e o porunca Domnului, pentru că biserica care a trecut prin de cazuri sau timpul lung de când acest lucru s-a petrecut acum 2000 de ani, răsticlirea Mântuitorului, el a avut în vedere și faptul ca să nu se uite acest lucru și să faceți aceasta în amintirea morții mele. Dar nu trupul lui trebuia muncat, am spus, el este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup, spune evanghelistul Ioan în capitolul 1 din Evanghelie. E, când vorbim despre Mântuitorul care îl vedem răsticnit pe lemn, mă întreb, cine acesta care e acolo răsticnit pe lemn? El este Dumnezeul prin care totul s-a făcut și care în iubirea lui față de noi a coborât pe pământ a luat un trup asemănător cu al nostru, dar este interesant, un trup asemănător cu al nostru, dar El de fapt era Dumnezeu, El nu era un om, iar scopul pe care l-a avut de a luat un trup asemănător cu al nostru era ca ceea ce noi trebuia să plătim pentru păcatul săvârșit, a trebuit să plătească El într-un trup asemănător cu al nostru dar fără păcat. Și numai acel trup fără păcat pe care Iisus l-a luat a avut puterea ca să șteargă păcatele noastre ale celor care credem în numele Lui. Aici este secretul mântuirii. Oare celelalte religii care nu au credința în jertfa Mântuitorului, care nu cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care nu cred că El este Cuvântul lui Dumnezeu, nu se pot naște din nou, pentru că evanghelistul Ioan, așa se spune în epistola 1, în capitolul 5, e un cuvânt care el foarte bine arată aici, Oricine crede că Isus este Hristosul, deci ca să poți să te bucuri de naștere din nou, trebuie să ajungi la cunoștința că acest Isus, venit prin Fecioara Maria, el nu este altul decât Hristosul Domnului, adică unsul Tatălui, adică cel din totdeauna care a fost bucuria și desfătarea Tatălui Ceresc oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu, deci limpede. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, adică pe Tatăl, iubește și pe Cel născut din El. Așa se înțelege iubirea între frați. Iubim pe frați pentru că ei sunt frații noștri, de ce? Pentru că suntem din același părinte, din același izvor, din aceeași stâncă suntem, din același cuvânt al lui Dumnezeu. E foarte interesant. E, și Ioan vorbește mai departe despre nădejdea care o avem în noi, și deci cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Deci nu se poate vorbi despre o dragoste de frați decât numai dacă îl iubești pe Dumnezeu. Atunci, iubindu-l pe Dumnezeu, iubești și tot ce aparține lui Dumnezeu, care înseamnă copiii lui Dumnezeu. Dar acești copii al lui Dumnezeu sunt frații noștri. E foarte minunat acest cuvânt, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele. Frumos vorbește, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. <coughs> Ioan face deosebire aici între ce este al Domnului și, ce este, și ceea ce este lumea. Lumea, în felul în care este, ea n-are nimic din Dumnezeu. De aceea cuvântul spune că pentru că oricine este născut din nou din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. E aici iarăși vedem din nou ce înseamnă cuvântul pe care îl avem în noi. În alt loc în Scriptură se numește și cuvântul credinței. Deci interesant este ce este de fapt credința ea nu este decât Cuvântul lui Dumnezeu. De aia zice Cuvântul Credinței. Deci, când rosesc ceva, acel ceva rostit e acel cuvânt luat din Sfânta Scriptură pe care îl folosesc într-o dorință sau într-o cerere sau într-o rugăciune când vin înaintea lui Dumnezeu sau față de un om. Când dăm binecuvântarea unei suflet. Cum citim Șimpsan, în într-unul zice așa, Vă binecuvântăm din casa Domnului. Această binecuvântare care vine din casa Domnului, de ce așa, din casa Domnului, nu poate fi și din alt loc? Nu, pentru că când se vorbește despre casa Domnului, familia Domnului, acolo este Domnul și când cineva rostește o binecuvântare pentru cineva din acest loc unde este Domnul, acea binecuvântare este binecuvântarea lui Dumnezeu, de aceea zice vă binecuvântăm din casa Domnului. Pentru că nu poți să vorbești cuiva să dai o binecuvântare din casa Domnului fără voia Domnului. Pentru că și aici iarăși este un lucru nu se poate da binecuvântarea oricui la întâmplare. Întâlnești pe cineva și spui, nu, te binecuvântezi în numele Domnului. Nu se poate vorbi așa. Binecuvântarea întotdeauna se dă prin Duhul Sfânt care știe acelui a care îi adresează această binecuvântare dacă el este vrednic de ea, dacă el este pentru ea, dacă el este acel care caută pe Dumnezeu, atunci și binecuvântarea este binevenită pentru sufletul acela. Și Duhul Sfânt îți spune pe inimă să-l binecuvintezi. De aceea sunt cazuri când nu putem rosti o binecuvântare unui suflet așa, pentru că l-am văzut și ai, să te binecuvinteze putem spune vinte așa putem avea, dacă să dai o binecuvântare în numele Domnului la întâmplare, fără a ține seama că este vreme de ea sau nu, asta nu e bine. E frumos. Revenim din nou la Evanghelia după Ioan. Deci, Mântuitorul când a vorbit aici, dacă cineva nu mănâncă trupul meu, mai ne oprim puțin la gândul acesta, ce înseamnă a mânca trupul lui? E foarte interesant acest lucru, prin acest cuvânt a mânca. Trebuie să nu seama ce a însemnat trăbălui pe lemnul crucii pentru lui oamenii. Mântuitorul a avut multe cuvinte cu privire la jertfa ce urma ca el să fie când avea, să-și dea viața pentru noi. Într-un cuvânt, minunile și faptei care le făcea el, mulți din iudei nu puteau crede că el este ceea ce el le spunea că este Fiul lui Dumnezeu, dar le-a mai vorbit într-o zi un lucru interesant, și atunci când veți înălța pe Fiul omului, atunci mă veți cunoaște. Cuvântul ăsta, când mă vezi înălța, găsim un în alt loc un alt cuvânt care este asemănat cu șarpele de aramă din pustiu. Moise, când am mirlocit pentru popor, când șerpii erau în tabără și Domnul a poruncit să se facă un șarpe și să-l spunze pe prăjină, spune și acest șarpe să fie înălțat pe o prăjină, adică înălțat, ridicat sus să fie văzut de toți ca oricine îl vede să trăiască. Mântuitorul în felul acesta a fost înălțat pe o cruce. Se pune întrebarea, cum au putut ei ști că cel care era pe cruce n-a fost un om? Cine a mărturisit acest adevăr? Cel care a condus răsignirea, acel sutaș roman, Însorțit de soldații lui care executa ordinele pe care el le dădea. Când el, după obiceiul iudeilor, că venea paște și trebuia ca toți să fie morți, să fie dea jos de pe cruce și cei doi tărcari încă erau vii, l-a zdrobit fluirile la picioare ca să moară mai repede, dar când a venit la Isus era deja mort ca să se împunească Scriptura care spune că nici unul din oasele Lui nu va fi zdrobit. Acolo când se vorbește de oasele Lui că nici unul nu va fi zdrobit, fiecare de noi suntem un os din trupul Lui Iisus, să știți. Și tot ce ce aparțin acestui trup, nici unul nu va fi zdrobit. Foarte interesant. Apoi, cuvântul spune, cu sulița, sutașul, ca să se convingă că este mort, nu a zdrobit fluire la picioare, ci l-a pus în costă și din costă a acus apă și sânge dovada morții. Ioan, evanghelistul care a fost acolo, el spune și, și eu am văzut lucrul acesta, deci o moarte dovedită cu adevărat. Atunci acest sutaș a mărturisit, cu adevărat acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Deci cărturare iudeică, au mulți în jur la toată treaba asta, a auzit din gura sutașului acea mărturisire o mărturisire care de fapt trebuia să o facă ei iudeii în minunele făcute de Iisus, la pâinii lor sau atâtea vindecări laser pe care l-a înviat din morți din potrivă, în loc să creadă, au pus la cale să-l omoare nu numai pe Isus, ci și pe lază care l-a înviat deci atâta împotrivire a fost din partea iudeilor de Domnul Isus. Și a trebuit ca această mărturisire că Isus este Fiul lui Dumnezeu să vină prin gura unui de alt neam, un roman, sutașul care a condus toată răstignirea sau moartea lui Isus la Golgota. Și atunci veți cunoaște și veți fi că sunt cel care am spus că sunt bucuria unui suflet mântuit este enorm de mare, pentru că noi când citim cuvântul, acest Iisus, despre care Scripturile vorbește mai înainte de întemeierea lumii, cum că el a fost bucuria și desfățarea Tatălui, îl vedem de-a lungul veșiciilor până la noi. Și îl vedem venind pe pământ, vedem un prunc născut în brațele lui Maria, cum spunem și el m-a pus la a dăpost la sânul mamei mele un bebeluș. Cine era acest bebeluș? Era Dumnezeu cel slăvit, cel atotputernic, cel din totdeuna. Vă dați seama ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. El a stat la sânul mamei, a la sânul mami, la mamei, la cețele mamei, s-a bucurat de ocrotirea mamei, s-a bucurat L-a învățat să meargă în picioare, l am învățat cum se vorbească frumos, era un prunc, un copil și vă dați seama, fecioara îl privea cum de fapt și știa că el nu este copilul lui Iosif, e copilul lui Dumnezeu. Ea a știut acest lucru și l-a îngrijit cu atâta sfințenie, cu atâta grijă, cu atâta dragoste, cât nu se poate vorbi. Deci ne întrebăm, când eu citesc cuvintele Scripturii și când știu toate ce este despre acest Iisus, care a fost și este bucuria și desfătarea Tatălui și Dumnezeu Tatăl mi l-a dăruit mie, e cuvântul care mi l-a dăruit Tatăl prin revelații, prin descoperire, mă întreb ce simte eu în sufletul meu când știu că acest cuvânt este Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, care a stat pe lemn pentru păcatele mele. Și după ce a săvârșit mântuirea, a înviat, s-a înlațat la cerul. și de acolo mijlocește pentru mine până ce voi ajunge și eu acolo. Și când voi ajunge acolo și îl voi vedea în slavă. El e care pe fiecare le va primi. E foarte interesant, la moartea lui Ștefan, când ploaia de pietre venea peste Ștefan și Ștefan și-a ridicat ochii sus, l-a văzut pe Iisus stând în picioare la dreapta scaunul lui Dumnezeu tatăl, și iată, văd pe fiul omul stând în picioare la dreapta puterii lui Dumnezeu. te în picioare, pentru ce te în picioare? Pentru ca să-i facă semn, să vină. Și Isus a fost cel care l-a primit și l-a luat în brase. de să sătea în picioare. Îl aștepta să vină acel ucenic, acel rob care l-a mărturisit pe pământ. Era primul martir, primul suflet, rod al jertței de la Golgota. Ce părere avem noi când vom pleca de aici? Ne bate gândul de foarte multe ori că avem multe păcate și greșeli încă, dar trebuie să știm că aceste păcate și greșeli, Hristos a murit pentru ele. Nu trebuie să ne mai bată gândul, ne bate când vine, nu putem spune că suntem scutiți, că nu vine, vine, Dacă vine un asil de gând, pe dată duce cu gândul la Golgota, Acolo, pe lemn, Hristos a purtat în trupul Lui păcatele noastre, spune Scriptura. Ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În asta constă bucuria unui suflet mântuit. Nădejdea că El are viața. Când zice că cine are pe Fiul, pe, cine are pe Fiul, pe al avea El, nu e un om care îi deschide ușa, hai, vină la mine. El este Cuvântul Lui Dumnezeu care mi-a fost vestit. Și dacă acest cuvânt l-am primit cu bucurie în inima mea, Hristos este în inima mea, e cuvântul. Și care prin Duhul Sfânt locuiește în unul meu. Deci e limpede. Și Isus a spus aici un cuvânt în acest loc care l-am citit. Deci așa cum eu trăiesc prin Tatăl, tot asem și voi veți trăi prin mine. Deci, Trăirea noastră în această viață pe care Tatăl ne-a dăruit-o prin Domnul Isus, nu putem avea pentru că viața ea, am primit viață, dar această viață ca să poată să continui mai departe în noi, ea trebuie hrănită, ea trebuie întreținută. Și această întreținere este pâinea, e cuvântul care zilnic îl avem de la Domnul prin Duhul Sfânt în Sfintele Scriptură și creștem de la o zi la alta, cum spune, El este înfăzeșat nu numai ca pâine, ci și ca laptele duhovnice și curat, spune apostolul Petru, ca să creștem spre mântuire. Da, și sunt încă multe alte cuvinte în legătură cu Hristos, pâinea vieții. Sigur, stăm de multe ori înaintea Domnului și i arătăm Domnului ceva ce sigur la noi în adunare nu prea se practică, dar cine vrea să o facă, nu are nică să o facă într-o biserică unde vrea sau asta e o treabă care rămâne de văzut cum va fi dar este știut lucru că pentru noi cuvântul lui Dumnezeu este pâinea e hrana cuvântul lui Dumnezeu este apa pe care o vom cite tot din această Evanghelie este viața sufletului nostru, e cuvântul, e comoara, e bucuria, e nădejdea, e... sunt atâtea cuvinte în legătură cu prire la cuvânt. Și cuvântul tău e o candelă pentru picioarele mele, e o lumină pe care mea. David zice, nu mă voi lăuda cu altceva decât cu Domnul și cu cuvântul lui și câte alte cuvinte. Întrebarea iarăși se pune acum, iubim noi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, îmi place mie de El. Vă rog să mă credeți, când Dumnezeu mi s-a descoperit în toată frumusețea, luam Biblia, nu știam ce să-i mai fac. Și o luam și o strângeam așa la sân și îi spuneam, Doamne, nu știam ce să-i fac. Nu, nu, nu o priveam ca o carte, ci ca pe o ființă care mi-era atât de drag cuvântul că mi se topea inima de bucurie, că nu reușeam să citesc multe versete, că simțeam că inima mi se topește ca ceara la parafocului. Atâta bucurie îmi aducea cuvântului Dumnezeu. Și acest cuvânt ne-a întreținut pe noi ani și ani de zile în lanțuri, fără a ști vreodată ce înseamnă o cârtire sau ceva care să ne facă să dăm înapoi sau ceva să le descurajeze. Nici vorbă de așa ceva, cum va mai povestit. Nici vorbă, oricât o satana gândea că prin ce e mai rău ne va determina, să zicem, ca el, din potrivă, cu cât răul și încercarea era mai grea, pe atât și credința și dragostea care Dumnezeu a pus -o în sufletele noastre prin Duhul Sfânt era și mai aprinsă și mai puternică niciodată n-am simțit atâta har și atâta bucurie, să joci de bucuit să sal, să simți că nu mai poți ca atunci când diavolul pentru tot ce a gândit că e mai rău să ne pună în fasă cu tot felul și de amenințări și lucruri care gândeai că scăparea nu există nici vorbă n-are nicio putere satan să știți dragii mei nicio putere nu are orice armă ar folosi el prin orice ar încerca să-l facă pe cel născut din nou ca să zică ca el sau să-l urmeze sau să-l înfricoșeze nici vorbă de așa ceva pentru că Harul lui Dumnezeu care este dar prin cuvânt și prin puterea Duhului Sfânt e în așa măsură încât când se arată cel rău pe atât și Harul e mai cu putere și mai câte vreme nu e nimic de îndurat, nimic, nicio ispită o încercare Pare totul liniștit, și de multe ori te întreb: oare, cum o fi? Oare mai e credința sau iubirea mea față de el așa cum o avem altădată? Și apare un necaz sau apare un vrăjmar și pe dată observ că în inima ta a și început iubirea și credința să se arate în toată frumusețea ei. Câte vreme nu are de luptat, câte vreme nu are un protisnic care să stea în cale și credința și dragostea liniștite sunt la locul dor se odihnesc, stau acolo dacă când apare ceva pe dată o și vezi că e la luptă, e la lucru așa a fost cazul cu David el a primit ungerea și după ce a primit ungerea ca să fie împărat el a mers mai departe la oi și de la oi tatăl l-a trimis să vadă frații pe front când a văzut ce se întâmplă acolo și când a văzut pe Goliat cum își bătea joc de Domnul și de oștirea lui, ungerea, adică Duhul pe care îl primiseră, l-a făcut pe David pe dată, să zic, cum? Dar nu-i nimeni? Și tânărul ăsta a spus, cum așa? Și aici îl vedem pe David îmbărbătat de această ungere care era Duhul Sfânt, Duhului Dumnezeu. Mă duc eu să lucru cu el. Întrebarea cine îl mâna? Cine îl făcea să se ducă? să lupte cu Goliat, cu acel uriaș care era îmbrăcat numai în zare de fier. Era Duhul Sfânt. În cartea lui Isaia este scris un verset care se spune despre lucrările de Domnului și el va face aceste lucruri nu nici prin tărie nici prin putere ci prin Duhul meu, zice Domnul. Deci Duhul Sfânt, e cel prin care Dumnezeu, Tatăl, prin cuvânt, își face lucrările să pe pământ sau pregătește împărăția, adică înmulțește fiii, îi pregătește pentru împărăția care va rămâne la infinit. Sub această călăuzire a Duhului Sfânt, sub această lumină a Lui Dumnezeu care este Duhul Sfânt în noi, Dumnezeu Tată zidește și lucrează în noi mântuirea care va rămâne la infinit. Căci rămâne și vom fi veșnic ceea ce astăzi Duhul Sfânt face în fiecare din noi. Dacă Duhul Sfânt să facă să lucreze și să ne dea chipul lui Dumnezeu trebuie să cunoaștem Scripturile fiindcă fără o astfel de cunoaștere deci când veți fi chemați iarăși un argument numai asta ca să înțelegem cât de important este să ai cuvântul când veți fi chemați să răspundeți pentru credința voastră înainte celor care vă cheamă pentru credință și nu vă faceți grijă ci Duhul Sfânt va lua din ce este al meu și vă va descoperi și nu-i voi veți vorbi ci Duhul Tatălui îți vorbește dacă ai ceva din inima ta dacă ai, ai citit cuvântul sau ai ascultat cuvântul și când te afli într-o situație în care trebuie să răspunzi pentru credința ta atunci Duhul Sfânt ia din ce ți-a vorbit cândva sau din ce ai ascultat în adunare și atunci cuvintele care le ai aici care sunt strânsă și puse de o parte de Duhul Sfânt el ia de aici și răspunde, gura ta răspunde. Dar dacă n-ai nimic, de unde să-ți dea? Ce să-ți dea? Că n-ai să fii temut de cum a fost Moise, și se auzi glasul doi vorbind din nor. Asta a fost atunci. Dar acum, în biserică, Cuvântul este în noi și le-am dat Cuvântul tău. Întrebare, îl avem? Ca atunci când mă aflu într-o astfel de situație, Duhul Sfânt să aibă de unde lua și să pot răspunde celor care mă întreabă pentru credința și nerăbdarea care mă bucur. Mai cântăm o cântare. Nu este așa ușor să vorbim despre aceste taine, aceste lucruri foarte interesante și ascunse de mult multora.